В седмицата, когато отбелязваме Световния ден на архитектурата 3 октомври, в Съюза на архитектите се откри изложба. Изложба свързана с 50-та годишнина от провеждането на 11-тия конгрес на Международния съюз на архитектите. Това се случва в Варна през 1972 година и като Чили е най-голямото архитектурно събитие и досега на територията на България. Питам се каква е тази изложба, ли? Това е покана за размисъл върху ролята на архитектурата в съвременното общество и съдбата на нейните творения във времето. И с този въпрос казвам добър ден на професор архитект Тодор Кръстев. Добър ден. Какъв е този размисъл, професор? Е тъжен или радостен? Вижте, ролята на архитектурата в съвременното общество може да бъде катастрофална, а може да бъде и възвисяваща в съвременното българско общество. Говорим а, за България в случая. Да, но не само България е така. 72 година, за която ви споменахте, е забележителна година. Защото, първо, защото се проведе в България през септември този международен конгрес на международен състо на архитектите. И второ, защото същата тази година в Стокхолм се проведе конференцията на ООН за околната среда на човека. Тоест това понятие там се лансира и концепцията за опазването на околната среда. И същата тази година ЮНЕСКО прие Конвенцията за световното културно и природно наследство. Тоест... Uh, околната среда на човека се свърза с uh, ценностите на човека. И околна среда вече се разбира не само единствено като природа, природни дадености, но и като архитектурно творение, абсолютно, защото да, архитектурата може да влезе в пряко противоречие с природата. Абсолютно. Виждаме го за застрояването да, в България. дори би не само архитектура, а културно наследство като цяло. Тоест да. .е. всякакъв вид следи от човешки дейности, цивилизации и прочее, които имат значение. И в този смисъл Международния съюз на архитектите всъщност беше едно признание това, че се проведе в България. Едно признание за това, че българските архитекти от 60-те -70 и 70-те години са имали едни изключителни постижения по брега, да го кажем най-общо. И тази годишнина така провокира колегите от Варна и специално професор-доктор-архитектор Суще Никифорова която прояви изключителна енергия за да направи тази изложба, заедно с Варна Дизайн Форум и Камерата на архитектите в България, регионална колегия във Варна. И изложбата сега в понеделник на 3 октомври, с домакинството на професор Тодор Булев и Съюза на архитектите, той е председател на Съюза, съответно направи връзката между това събитие, тези постижения, и е, съответно, е, светомна ден на архитектурата, както Вие казахте, повод за тези размисли. Mm -hmm. а... До какво виждаме в тази изложба? Каква варна виждаме в нея? Какви, какви конгресни, конгресни кадри ли са? Mm -hmm. Да призная, не успях вчера да а, мина през улица Кракра, Съюз на да. архитектите Ще... и да разгледам. Не само варна. Тя се проведи във варна, конгрес се проведи във варна, но. Изладбата засяга всички тези постижения, които българските архитекти Сима реализираха тогава? в рамките на Черноморското крайбрежие на брега, българския бряг. Къде се почне от Златни пясъци, Дружба, Слънчев бряг и така нататък. Албена, да започне с него и така нататък. И, и, и веднага си представяме драматичният контраст между брегът тогава, 70-те години и брегът днес. Какво се случва Абсолютно с тези архитектурни... А... Но, но нещата са сложни. Бижута. от сложни. Uh -huh. а, значит, първо трябва да знаем за какви постижения става въпрос. Точно така. А, първо, а, аз имах възможност тогава, аз работех тогава в район на Практиканска организация Бургас а, и имах възможност да се срещам с а, архитект Никола Николов, който беше водещ архитект на Слънчевия бряг. Аз съм роден в Бургас и Слънчевия бряг беше на една крачка. Коли Николов а, искаше един спокоен семейен курорт. С малки хотели сравнително, потънали в зеленина, с един баланс между площта на плажната ивица и капацитета на курорта, т.е. на 8 квадратни метра плажна ивица, едно легло. Тоест .е. максимум 30 000 легла. Само за сравнение, в момента са 300 хиляди. 10 пъти 10 е пъти повече от това, което. 30 000, да, да. Невероятно като. Но да завърши само с неговите намерения. Той искаше една интеграция между архитектура и природа. Например, пясъка от Дюните влиза в двора на, на хотел Несебра примерно и така нататък. Uh -huh. И освен това, макар че тая дума не беше на ползване тогава, контекст, неговата архитектура беше контекстуална. Той правеше една много интересна интерпретация, на народната архитектура, Сузопол, Несебар и нататък, особено в този комплекс Сузопол, Несебар. Сега, разбира се, това бяха идеи, които, така се каже, се носиха във въздуха по това време, с тези събития, с които аз започнах, но важното е, че архитектурата, която създаваше, беше чувствителна към тези ценности, природни и културни, и към една ценност, която се беше появила с а, така, идеята за тая за настъпваща цивилизация на отдиха, а именно промяната. Mm -hmm. Същност промяната ти да отидеш на, в среда, която е променена по отношение на това, което ти си свикнала в примерно урбанизираната среда на града. И в този смисъл а, това бяха а, реални постижения с а, световен резонанс. И вие сте права да зададете въпроса, а какво се случва с тези неща след време? Uh, в този смисъл uh, имаше uh, дори в понеделник на откриването беше дошъл uh, доцент доктор Румен Драганов, uh, който през uh, 97 година е бил uh, председател на комитета по туризъм uh, от uh, служебното правителство на Стефан Софиянски и след това uh, за известно време заместник министър на, на туризма при Иван Костов. Uh -huh. И той трябва да реши една много трудна дилема как да приватизира Албена, курортния комплекс Албена. Дали да бъде е, разпределен на парчета, разпарчатосен и съответно раздаден на хиляди там собственици, или е, да се запази единно управление на целият комплекс и да се запази неговия интегритет. Което мисля, че става второто. Става второто да. в случая, е, и то благодаря на неговата намеса, бих казал, и той запазва своя интегритет. Николай Ненов е архитекта на този комплекс. Неговата идея, урбанистична и архитектурна, се запазва. И до ден днешен този, този курорт запазва своите качества. Тоест не се появяват ни нови, случайно изглеждащи, обаче котически, малки хотелчета в. Древните площи между старите хотели от 70-те години. И да бяха така само малки. Ли? Значи същия проблема вече настъпи истинския проблем. В сравнение с, започна... с Слънчев бряг и Златни, с... с... с... с... с... с... с... златни пясъци. Започна uh, превръщането на Слънчев бряг и на Златни пясъци. Особено Слънчев бряг, което аз наблюдавах много внимателно. Аз тогава, uh, 66-та година, аз съм правил снимки, които сега ги няма никъде, доколкото знам. Нали, тези снимки в момента на, на, на, на комплекса в Слънчел Брях може да ги видите на изложбата и да направите сравнение тогава. с това, което е сега в момента. Да. Тъй като Слънчев бряг се приватизира на парче, както се казва. Във всеки парцел започна едно безконтролно застрояване, разрушаване на хотели за използване на, на, на местата, нали, компрометиране на хотелите на коле Николов, нови хотели, които на изложбата има една снимка, един ужасен такъв нов хотел с една метална палма. И знаете, че палмите поначало за, за българина като че ли са някакъв символ на хубав живот и така нататък, едно метална палма. И е, започва всъщност едно пълно компрометиране на Слънчев бряг. И не само на слънчев бряг, бих казал на, на Черноморския бряг като цяло. Или има понятие, което може да се употреби Черноморския пейзаж. Тъй като има една конвенция от 2000 година, конвенцията за европейския пейзаж, която България е ратифицирала и би трябвало да спазва. Тя изцяло е нарушила тази конвенция в Черноморския брек. Всъщност, няколко аспекта виждаме в това, което разказвате и това, което показвате на тази изложба. Какво се случва и с това архитектурно наследство, тези бижута на архитектурата от края на 60-те, -70 70-те години в България, тъй като те се водят от други ценности, споменахте ги вече, професоре, нали, на Едика, каква, еди каква квадратура на. Uh, брега. Uh, колко колко легла? След това леглата стават повече, квадратурата за едно легло за един човек е, съответно намалява, да, намалява да, рязко, да. А, но и старите хотели пък биват а, или преправени, или направо унищожавани, защото не се, се оценяват, не, не се ценят, така абсолютно, да се каже. Абсолютно. Така че имаме едновременно културно наследство и а, архитектурни ценности, на нещо, да, което би да, трябвало да бъде да. използвано а, по най-ефективен начин, а, които влизат в конфликт. Сега, кажете ми, тъй като ние знаем, че архитектурата е видимия израз на властта и най-случайно всичко, което е свързано с архитектура, градска среда, се превръща в повод за протести и недоволства. Не знам дали видяхте новата подрядба на жълтите павета, задаващия М -м. се ремонт на ремонта. А, питам се, малко парадоксално, трябва ли правото на архитектурна среда да бъде възприемано от властимащите имащите като нещо, с което да се съобразяват действително? Mm -hmm. Че хората в тази страна имат право на качество на архитектурна среда? Да. Абсолютно си права. И това е свързано с способността на общество да оцени своите ценности и е, начин на оценка в едно цивилизовано общество е всъщност да им даде статутна защита като културно наследство. Да ги обяви за културно наследство което има правила, режими, които трябва да се спазват. А това е всъщност. Не да кажем лозу, лозу, с един лозунг спазвайте, опазвайте паметниците. Не. Просто трябва да има статут. Конкретен статут и, и режими. Ама знаем, че точно там се дънят и политическите решения се провалят, защото много лесно а, примерно след 89-та година започваме да ценим архитектурното наследство преди 1944-та с един режим стъпка назад, образно казано, а, но а, дойде ли времето, в което да почнем да оценяваме архитектурното наследство на социализма? Тоест, независимо каква оценка идеологическа поставяме на режима, да си даваме сметка на бившия режим, uh -huh. да си даваме сметка, че а, има нещо в а, архитектурата и в а, недвижимите културни а, ценности, което си струва да бъде съхранено. Абсолютно. Затова има един световен професионален консенсус. Още в 1999 година в Берлин имаше една конференция, в която участваха, организирана от ИКОМОС, в която участваха всички източно европейски страни. И там всички се съгласихме, че културното наследство на близкото минало, т.е. на социализма, е, е, го говоря за постиженията на, на, това, на, на, на архитектурните постижения на това време е, трябва да бъдат оценени и да им се де статут на защита е, и дори знаково е, улицата в източния Берлин където се проведе тая конференция Маркса Але, тя се е казвала Сталин Алее едно време и бе е, е даден статут на защита и нещо повече сега в момента е предлагат заедно с съответна зона в Западен Берлин за световно наследство. Но все пак с името Карл Маркс а не с името Сталин. Да, все пак Дали? има някакъв Това е елемент. Този... На... Есесено, да. Оценката на... на диктатурата някак си няма как да не се прокрадне в детайла. Но тук се има предвид архитектурните постижения, които характеризират времето. И реално, всъщност, имаше впрочем, имаше един много интересен семинар, един симпозиум или форум, да го наречем, организиран от Френския институт България през юли месец във връзка с архитектурата и политиката. И бяха почти всички участници от, и от източно европейските страни и дадеха великолепни примери за защита и ето на в този контекст Слънчев бряг и неговите реални постижения, не само Слънчев бряг и други черноворски курорти, останаха без защита. И поради тая причина бяха компрометирани до днешен е не така. И тук се, поне споменахте експерта. Значението на експерта. Е, ние трябва да се, да се борим, и това е един от изводите, бих казал, на, на цялата изложба и събитието, което се случи, експерта да заеме своето място в неговата битка с политика, така да се каже. Той е не е експерт, който спазва и най-тъпите решения на политика, а е експерт, който налага със принципи, етика, съответно търси самишеници, за да може да в крайна сметка да съхрани това, което представлява интерес не само жилците и павета. Спомнете си това, което се случи с... Театър София. Нали, ремонта на Театър София. Тоест, много, Или с тетюнивите складове. Тоест, всеки ден на нас не се сервира по някакъв обект, който, който постепенно mm -hmm. изчезва или напълно изчезва. Това е една общата драма на днешната система за опазване, която е деградирала до крайност. И поне наскоро станаха, станаха изборите. И се надяваме на някакво добро развитие. Може би. И в този смисъл лично аз нямам особени надежди, че ще се получи един пълен политически консенсус между всички политически сили за опазване на ценностите на България. Ами, дано да се получи такъв политически консенсус, пак ще кажа, защото архитектурата е видимия а, израз на властта и това, което остава във времето и когато сме го унищожили, остава и оставането на унищожението, така да се каже, а, остават следи, както и в вашите снимки на тази изложба с едно изречение преди, а, преди да чуем следващата песен в а, това издание на Хоризонт до обед. Да ви попитам, професор Кръстев... Каква ще е архитектурата на бъдещето? Според мен архитектурата на бъдещето ще бъде архитектура, която е съобразена с ценностите, за които стана дума. Съобразена с културните ценности, с контекста, с природните ценности. Архитектура, която върви ръка за ръка с идеята за опазването. Тоест ценностите на днешното поколение да бъдат прехвърлени върху следващите поколения, а не ние да се разпореждаме с тях. Внимателната архитектура и последно, до кога може да видим изложбата в Съюза на архитектите? Аз мисля, че тя ще бъде поне две седмици. Поне две седмици имаме за това. Благодаря на професор архитект Тодор Кръстъв.